Величезне приміщення, завішане мисливськими трофеями та фотографіями з політиками, на кожного, хто перше сюди потрапляв, справляло неабияке враження. Одразу було зрозуміло, що господар дуже сильна людина, яка любить владу. Кожен мав відчувати себе крихітним серед цього дизайнерського результату гігантоманії. «Сядь!» – промовив суддя і відклав в бік величезну сигару. Золотий годинник на його руці зухвало блискував під променями літнього сонця. Андрій мовчки сів у зелене шкіряне крісло, в якому зразу ж і потонув. Водночас він відчув, що йому сидіти незручно. Так було щоразу. Так було задумано. Кожен в присутності власника кабінету мав почуватись незручно. "Що це було на?» – владним голосом запитав Орест Петрович. «Па, це все Вася. Я дуже обережний з машиною, ти ж знаєш». «Начхать на машину, на!» «Я спрашиваю, що за істеричку ти зображав на дворі?» «Па, ти сам вчив нікому ніколи нічого не спускати. Воно винне, я мусив...» Одним лише поглядом суддя змусив Андрія замовкнути. «Я що, колись на... щось спускав комусь?» Андрій захитав головою. «А ти бачив, на! Щоб я так вирощав, як дівка! Гопака танцював!» Андрій опустив очі долу, і коли вже спроби сперечатись були марними, Орест Петрович підвівся зі свого крісла і повільними кроками підійшов до Андрія та сів біля нього. Синку. Значно ніжніше, але все одно стримано промовив суддя. «Ти знаєш, як я тебе люблю». «Ти найдорожчий в моєму житті, навіть після свадьби з Оленкою. Якщо я тебе чогось вчу, на, то тільки тому, що хочу, щоб ти став гідним моїм продовженням у цьому житті. Па, не перебивай, на, сьогодні ти спустився до рівня двірника, на, гидкого нарека, який все своє життя буде служити тобі. Правильно сказати, такому Андрію – якого я з тебе хочу зробити. Та що я мав робити? Наказати, звісно. Але не слиною забризкати на, і як дівчиською ногою копнути, а з гідністю на, і щоб запам'ятав на, спокійно сказати йому, скільки він винен. І не ти до нього будеш дострибувати, а він на колінах приповзай, влагатиме на. Такий великий, перед таким малим, бо не в м'язах сила, на, повір мені. Потім ти йому простиш, і він назавжди буде твоїм боржником, рабом, на. І очей при тобі навіть не посміє підвести, як зараз переді мною. Я, принаймні, не приятелюю з ним, як Іван, видушив із себе ображений Андрій. Суддя важко зітхнув. Ще, чого, на, щоб ти за цим дегенератом повторював, Пойми, Андрій, не він, а ти успадкуєш усе, що я створив. Він уже чоловік кончений, його не спасти на. Він погодився лягти на реабілітацію. Я не питав його на, або лягає в центр до цих монахів, або закрию дурці назавжди на. Сьогодні вже їде. Він нас усіх зненавидить, це вже давно на. Суддя нахилився до сина і поплескав його по щоці. «Пам'ятай, синку, тільки ти і я». Залунав дзвінок у двері. «Це, напевно, з центру по Івана», – промовив Орест Петрович і важко зітхнув. Тетяна вийшла до коридору, щоб відчинити двері, однак її покликав Іван і сказав, що відчинить сам. Попросив зібрати всіх, і Василя також у вітальні, а він хоче попрощатися. Тетяна не зрозуміла, про що йдеться, але пішла виконувати. Іван поглянув на годинник і зрозумів, що часу немає. За годину лікар уже приїде забирати непритомні тіла. Аби тільки газ спрацював, аби тільки машину ніхто не спинив. Аби тільки не прокинулись до того, як доїдемо до тієї глухомані у Львівській області. Аудіокнижка на українському радіо Культура. Перед самими дверима Іван Озерновся дістав із кишені маленьку баночку.